a todos. Estamos aquí na Catapulta, un programa sobre poesía e pola poesía eh, feita para o Salto Galicia. no, desde o Salto Galicia para el Salto Diario. Eh, gracias a todo mundo que estades aquí, a todo mundo que irá escutando os podcasts e que foi escutando os podcasts nos programas anteriores, polas vosas voas palabras e a vosa paciencia. E hoxe temos un lujazo enorme e teño un placer enorme de presentarvos e dar la benvida a Catapulta Abra Santifa e eh, Marine Lucía, benvidas. Muitas grazas. Ola. Estamos moi contentas de estar aquí. Eu sí. estou moi eh, moi contento. E eh, primeiro, quería darvos o que acabo de dicirvos, pues, darvos as grazas por, por virdes a golpe de luns en xullo, que non a veces non é plato de bo justo, nunca é plato de bo justo vir afar de poesía á golpe de luns en xullo. Pero tamén quería pedirvos disculpas por como foi todo o proceso para, para vires hasta aquí, porque íbamos a anunciarmos a semana pasada, tuvimos un cambio de creatividade, no sei sé que foi todo así un poquiño rocambolesco. Foi un programa un poquinho accidentado. Accidente estival, creo que podemos chamar Summer Edition, Accidente Edition, algo así, non sei, sé, podías chamar algo de ese tipo. De feito, accidente que acabamos de vivir, bueno, fizemos unha pequena prova ahora antes de, de tal, e hubo un pequeno accidente coa co lo de vera de, de, de Lucía. Si non sabe, pero está ben. Está mm. el, no, na, na penumbra. Podemos dicir que non hubo ningún alo de dañado na, na realización deste de programa. No. Podemos podemos ter o sello de que non hubo ningún problema. Eh bueno, é eh, con é eh, con Marinette a tuvimos lucha de, de audio antes tamén así, na, na prova, uh. pero creo que escoitas nos ben porque dixas que os escoitabas un chisquiño baixo, son. Si, sí, escoitóvos como baixo, pero é así un flow lofi Sabes, eh, sí. bueno. Somos a rapaza que estudia esta de manga, pues, pero eh, en versión podcast <risas> en directo. Está guay, claro. está guay. Bra Santifa, a ver, quero falar de moitísimas cosas con vos, gostaria porque que, que o sea, flipa me todo o que fazedes, flipa me un pouco o concepto da banda, flipa me moitísimas movidas de de como vos presentades, do, do, de discurso, de post en esa, de, de directo, de, de, de todo. O sea, eh E, Juan, de, de, de, de tantas vías que vexo para o programa, e, Juan, me desvio, e eh, sinto, eh, eh, xa vos pido disculpas de entrada, se non vos estou a altura, do que podes dar como convidadas. Pero quería, para situar un pouco a xente que pode que non vos conheça ou que o que ven aquí tal, quería que presentarles un pouco quebra santifas. Sabemos que un dúo que comeza na pandemia, despós da pandemia e tal, pero comentadnos un pouco quebra santifas. Unha banda de delincuencia juvenil eh, Non sei, para nos Brad Santifa é un proxecto non sempre decimos que facemos pop pero en realidad consideramos que somos un grupo punk eh, Brad Santifa é moitas cousas non sei, un grupo de amigas eh, un sindicato, un de... Un sindicato de manualidades <risas> A ver, vamos, vamos sí, perdónade, per porque foi seguramente a peor pregunta que que se pode empezar unha entrevista, que é que sodes, sabes? Que é como, é como de ser un punto auténtico impresentable. Sí, vale, tende razón, tende razón. Xa Esto estou captando o globo. Vale, antifa, definidosvos como bedroom eh, pop. É un pouco a etiqueta que enjolova dentro do de que fase destocades diferentes paus nos vos diferentes temas, pero dejamos un pouco o que enjolova. Eh, partindo da base de que vos define desde onde, desde onde empezades a compoñer que é o, o cuarto a veces é a coxinha, a veces é o, o cuarto pero si sí que é un grupo, digamos, de interior é eh? un grupo indoor, digamos Sí, de feito, e a primeira entrevista que nos fixeron, que foi Cibran Tenreiro uh -huh. Cibran. Eh, un saúdo, eh, se preguntaron isto o sea, eh, foi penso que foi o ano pasado, non Marina a principios do ano pasado Sí, principios do ano pasado que lles fixeron unha entrevista e dixo eso, eh, como sería un concerto vosso? e nos dixémonlle é eh, que isto non é un grupo de concertos, isto é un grupo de eh, para pa reflexionar na casa, en plan un, un grupo que se fai en privado e se escoita en privado, porque no, no, non é unha experiencia pública, ao mellor non queres recoñecer que escoitas <ríe> este grupo, en plan sí. Sempre foi un grupo tamén un pouco Encontrada a nosa vontade O sea, quero dicir, sou fatal dicir isto Pero sobre todo o principio a xente dicía Fácele un concerto, enos, ni de broma O a xente dicía, saca de merch Enos, no En plan, no E fixemos unhas camisetas E a xente está en plan, buá, que ganas tal E fixemos unha tirada de vinte camisetas, porque dixemos, non se van vender máis. E despois a xente tivo que pegarse por elas porque as vendimos no, no festival e dixemos, está aí o merch, non se poden mercar aí, eu na non podes facer encargas, non hai reservas, hai 20 camisetas. Eh, nos primeiros tres minutos fixemos sold out. Hom, eh, é un pouco así. O dreadre un pouco foi tamén porque a xente precisaba unha etiqueta, porque se un entre nos entrevistaban, era rollo facer strap e nós, non, o sea, e que tampouco había unha resposta así como máis con man esquerda, sabes, como non non facer mostrar, entón había que darlle xente unha etiqueta, e dixemos, bueno, pois pues, podre un pop, aunque eu hoxendía diría que somos eh, kitchen pop, en plan pop. I dicimo mesmo, e dicimo a mesmo, a cociña eh, é o noso espazo. As as oh, cousas sí. importantes están na cociña, non? Pois é eh, tamén onde, onde non gusta eso. Eh, un tema mentre ao principio era bebendo e eh, logo era xa pues, quedar para tomar un café e o café e bollitos de leite e escribir ali unhas un, un, palabras non entonces como vos sentides cómodas dejamos ahora a hora de compoñer porque é unha cosa que vos quero preguntar Lucía está en Barcelona Marina está na Coruña e sempre falades de que sixií sendo un grupo de interior e Entendo que eso, cando empezaste, non? Conocestes vos... Bueno, xa vos conocía de antes en Ferrol, antes do mestrado, pode ser? Sí, sí, xa nos coñecíamos dentro do de instituto. O sea, xa, xa, ina que fomos a dos institutos eh, diferentes, uh -huh. eh, xa nos conheciamos. Y... Pero era des pandilla? O xa, sea, era, des... era simplemente conocidas de vista de, bueno, vinxe por fora unha vez, teño identificada? Ou tamén xa tiñades contacto, o ma así si, mais ou menos que dicir plan de, de eu pensaba plan, bua Marina, sabes, un, unha tía guai e tal, plan coincide que coincides vese en cando mm. por outras persoas, pero tam, eu penso que nos fixemos moito máis amigas durante a carreira. Malia que eu estudei que en Barcelona, pero eu nos bravos viña e pues, ao final pois pues, acabamos coincidindo no mesmo grupo de xente e logo eso cando viñen eu facer o mestrado a Compos Eh. Ah, si, sí, xa, xa sei, é que estou é que estou aquí, no resol... perdón, aquí. Dicindo... Que un resolve, perdón, aquí vos comentais un pouco, están disendo te... aquí que molesta un pouco. Pero falaban, fal, falábamos antes, perdón, están comentando al, al Genoa aquí que a iluminación molesta, molesta un chisco, pero creo que lle dá un toque un halo así de misterio. Ah, claro, que hai un chat. Bastante sí, sí. de soñación. Si sí, hai un, un chat aquí no. Así mellor, sí que si sí. non deslumbra tanto, non? Me incluso os comentarios aquí se si, si yo... <risa> Mira, tamén tamén vos saludan simplemente aquí, aquí moi boas, khas esgozo. perdona, é, é que empezamos co de iluminación. Eh, estamos falando do tema do demand mestrado, desculpa que se me vai. Ah, pois pues nada, e logo xusto eh, eh, vivíamos moi moi preto, vivíamos en, en San Roque. E ah, no. nada, e e pois eso, xa que éramos veciñas, pois pues, eh, tiramos deso. De Ah, vale, vale, vale. pense que ia ter máis desarrollo E pregúntabas, entón, volvedes a encontrarvos no, no mestrado E como nace a idea, porque de, de conocervos, sea, e estar nunha aula A dar o paso de, de empezar a dicir, bueno, pois pues, facemos unha prova, non? Houve a primeira proba que creo que foi, imos po Bermú, primer tema, pode ser? Si sí. Si sí. Eh, quero dicir, como foi esa primeira prova Foi simplemente un día de o que falabades Escarallada na coxiña de bebendo eh, Foi un pouco así a, a primeira prova non? Porque creo que foi o alho todo moi rápido Sobre todo na no primeira composición de canción Que foi como seis horas falabades Non A joa entrevista, pode ser Sí, sí, sí Marina vivía con outra cola ganosa Claudia E, bueno, foi cando, que foi novembro Que estaba todo chapado O sea, no en estaba chapada, ou sea, literalmente pues, non, non tiñas nada que facer fora da casa, ou sea, bueno, nos parques e demais sí, pero entón dixemos, vamos facer, vamos nos poñer guapas e vamos facer como unha comida de patrón. E... e fixeron callos elas, eu levei os postres, unhas pastas así, e... mercamos que tamén que que que estuamos bebendo vermú, no Marina, que eh, por, por eso Si, sí, eh, eu lembro a parte que íbamos día, eh, o día e o vermú de marca Está bastante bo. Sí, sí. Eh, pero non pon bermú marcadía. Em plantén un nome do que agora mm, non me lembro, porque son a desclasada, burguesada. E lembro que íamos o día e eh, nos dicía que marca, tipo, porque había Petroni Lodeiros, tal, eh, dicíamos marca, nada, nada, era como un bermú de 2 euros, ese que marcábamos ese. Eh, El, perdona, é o Albini, pode ser? Sí, Albini. Albini, sí, sí. sí. Si sí, consumiuse moito albina na miha casa tamén, na época sí. que vivía en Santiago, eso, sí. eh, sempre mercábamos ese eh con, pues igual facíamos unha comida. Eu lembro que ese día fixeramos callos ou algo así en plan sí. eh nada, estábamos falando porque eu dicen, "Buá, aí está que pon AutoTune esa porque hubiera como non sei eh alguén mencionar esa. O loco, o sea, no era, eh, "Buá, non pode ser tan difícil facer un tema se, literalmente, cada grupo de 4 tíos que coñecemos ten un grupo de rap, en plan <risas> e que non pode ser tan difícil eu non teño un coeficiente intelectual tan baixo en plan, ten que ser algo factible e fixemos un tema por probar e subirámolo as nosas contas persoais de feito videoclip, eu creo que só están as nosas contas persoais en plan, mm -hmm. non está en ningún sitio e menos, ma, e menos mal, porque é, no. bueno é pues, decir e, que non no, temos moitos máis videoclips, tampouco Claro, no, pero, eh, nada, fixemos o no videoclipe me... a canción todo enteiro esa tarde sí. eh, Sacándolo, pensando que todo mundo se ia a rir de nos Pero a xente dixo, buá, está guapo, podías facer outra A ver, igual aquí había que ter un pouco de pragmática e Igual esto é mito que se di por educación, rollo Buá, que boa, sabes había que facer outra quedada Pois pues nos dixemos, al toque eh, Fixemos a outra canción o día seguinte Eh, que se llama Doritos, que, bueno, <risa> nunca cantamos en directo, nunca <risa> olvidada, y eh, dijimos, bueno, vamos a hacer un parón creativo, ¿vale?, porque, claro, mmm, tanto, este ritmo, este tanta ritmo. creatividad no, no puede ser. Eh, nada, fixemos un parón creativo como de unha semana e despois foi cando fixemos sempre que foi un tema que, que xa montamos coordenador e tal. Eh, alí sentimos que xa estamos profesionalizadas totalmente, tipo vendínme a música comercial porque agora non monto como loco montéi un coordenador e estábamos en plan uf, somos vendidas tal e foi un pouco así como surgiu facendo tres temas nunha semana porque estábamos, era unha folía de que é esto, que dúas persoas vuelven locas, cun proxecto e comezan a, a darlle voltas e voltas e voltas, eu creo que somos un pouco as veces como Lucía Ligmaer e Isa Calderón é unha investido. dupla coa que eu me identifico Sí, vale, vale, vale. é eh, eh, que eso o tema de, pero que fora, fora da reacción da xente, eh, tiñolo lido tamén a eh, entrevista, escoitado, o tema de unha frase que, que, que, que, que capta a esencia que é moi difícil despois mantelo largo do tempo cando xa hai procesos de creación, difusión e todo eso, que o de facer música, dixaste, creo, creo que lo dicías ti Marina, eh, facer música é divertido e pasas a tarde. Sí. Que eso parece que, ás veces, o no camiño vai ser esquecendo, eh, pero é algo, algo que, a veces, que convén recordar. Desde, desde esos inicios de empezar a grabar imos pol Bermú, Doritos, ata xora, sigides nese punto, sigides no momento de, joder, facer música, é divertido, e pasamos tarde. Sí, mm. y, o sea, a ver, agora as veces tamén como como agora eu tamén volví en para Barcelona é como, bueno, pois venho estes días e temos que este día temos que escribir algo. Hai que facer algo. Mm. Pero eso, logo empezamos e tal e botas unhas risas igual, ou sea, además, ou sea, a nos gustanos moi moito escribir, pero cada unha ten as súas teimas. Mm. Que decir, eh, por exemplo, eu son eu son moi purista co respecto, eh, ou sea, Isto vai quedar de reponante total, eh, perdón. Pero digo no, yo, no, no, no, Marina, bueno, que non molaba meterlle aquí un infinitivo conxugado, o, <ríe> meterle aquí... ¿sabes? Eh, gustanos moitos os refráns E, por exemplo, mm. temos ás veces coñemos empezamos a mirar mmm, refrán sobre o outono e a ver que sale. E así, y, a, de finito... Non compartas o recurso refraneiro. No Agora non se <ríe> Refraneiro.gal é eh, a chutar eh, aí buscar por palabra de eh, está cheo de, de, de frases lapidarias, eso, eh? no, Claro, porque mo suelen ter fórmulas que que joder, que esas son pura, pura poesía, claro, esas son claro, claro, estructuras claro. que funcionan moi ben, claro. dan, ou sea, pues, que dan, dan no chepe, ¿no? para Claro, si, sí, si, sí. bueno, o sea, xa, sea, facemos, facemos estas movidas así ou ou non sei tamén escribir unha canción para rajar de alguén porque <tose> porque tens ganas de meter merda con alguén, bah, non sei. Eh... Pero, por exemplo, iso que comentabas, non, ahora, eh, porque a mí unha cosa que me echaba moita atención do tema de, de proxectos no que dúas persoas escriben, escribides o tempo. si sí. Non eh, estamos sí. en contra Siempre... do proceso este de cada unha hace sú parte e logo las juntamos. Que é moi habitual na música urbana, quero dicir, tamén, de, sobre todo cando hai bandas, non, de... Eu, eu rapeo a miña parte E que nadie en meta no meu Eu a outra persoa rape, Rapeo tal Vos facedes o máis en común? Si sí. daí... sí. pues, De feito e... hai cancións Que nos cando as cantamos Ou cando tocamos en directo Igual canto unha parte cada una E non sempre se corresponde mm, Con que esa persoa tibera a idea Quero dicir, igual hai unha estrofa Que principalmente as ideas son de Lucía E canto a eu Porque cadra mellor nese momento ou o revés pero a maioría de estrofas directamente son un compendio de que nos sentamos as dúas con a libreta en plan vale, como dicimos esto? Vale. Eh, nada, eu creo que tamén é algo que nos caracteriza como grupo, que a xente sempre nos di que, que é un grupo que ten, bueno, a xente, díxouno, díxouno unha persoa cibrante enreiro, único fan dende un minuto un deste grupo. Eh, que se notaba que, que sí que había como como unha unión mm, e que había unha voz eh, común a, a todas a, a todas as cancións que bueno, eso para mí tamén tamén é tamén é moi importante en plan non porque se bueno, eu que fixen hispánica estaba comentando antes, e non quero ser como esta xente, como Lope de Vega que despois se dubida en plan, bua, isto igual está escrito por outra persoa, imos demostralo polo uso que ten dos determinantes. Pois eu creo que se mandas esa a unha AI identificar quen escribiu que parte dunha canción de Braça non podería É que eso, eso é creo que, de feito, Cibran creo, creo o, o ilustraba que a idea de que, que parece que todas as letras van sobre un único personaje que é o Abraza Antifa, ¿no? que é unha mm. cosa moi chula. Mm. Eh, por eso me parece que preguntaba vos un pouco, de, de, de que vos conocíades, eh, eso, non por un afán de meterme nas vosas vidas, que ni me ven, ni me ven, sino no sentido de como chejades a empastar as, as dúas voces, porque joder, o proceso creativo final eh, é deixar al juteu sabes, é unha parte que obviamente cando estás fase en grupo estás cedendo algo, non? Estás a favor da causa común, digamos, pero sempre que un pon algo, tamén é algo que o, que o representa, non? Como facedes esa parte de, de hai concesións por parte de unha, pensades máis na banda que en vos mesmas, como ou simplemente é que xa ides na mesma dirección, e todo fluir fluir normal. É que eu penso que nunca tivemos así un conflicto a hora de dicir Ou xa é plan, incluso con tremendísimas carruladas que escribimos, é plan, é pa diante. Ou seja, ás mm. veces, eso, a idea dunha canción e dunha ou doutra, normalmente, hai dois ten ser máis ideas de Marina. Marina é, é moi, en plan, tan como a visión do concepto. Ou, en vale. plan, eu penso que Marina é unha persona moito máis narrativa que a mí. E logo, pois, vamos vamos tirando do fío, así... Bueno, a ver, como podemos ir depurando vale, e demais. Pues, logo, por que... exemplo, non sei, é plan... A mín tamén eu penso que, que a, a parte que, que máis que que máis afinidade teño eu, é como buscar os ritmos ou a melodía ou así. Pero é que dicir, non, non penso que... Ou seja, eu non vivo como un proceso no que haxa dúas partes, a plan... Eu o veixo como un punto de, de, de, de encontro, non? Non como sí, unha moita de ceder. Eu creo que, que non cedemos nesse sentido porque tampouco, ósea, quero dicir, tampouco somos os Beatles que rollo. Que eu teño esta no visión na, para xa. o grupo Edite Sexta. É como... Eh, vale, estamos facendo unha canción sobre queixo. Agora temos unha canción que é sobre queixo, vale? Na non acabamos ningún sitio porque acabamos de gravala, pero sobre queixo. Claro, cando ti xa estás neste nivel eh, igual unha das dúas di, pois aquí podíamos meter un audio dunha vaca. Mhm. Cando chegas neste punto de gravar na túa casa cun moi, non lle vas a decir que non tampouco outra persoa dis, dí, día". Claro no. que sí Xa, xa. Entón non é como que teñamos unhas visións nin de negocio, nin do grupo super distintas, porque eu creo que as dúas o plantexamos como un proxecto que surxe da nosa amizade, e creo que iso tamén, non que sea nómalo que surxe da amizade, pero creo que outros grupos, polas situacións que teñen, non poden ter este modus mm, operandi. Pero para no o sea, non... É que sentimos cero presión, en serio. Somos dúas persoas amboceres mmm, pola música. En plan, a xente está, saca de música. Meu xabai. En plan, tamén moi capitalista estar pedindo todo o día. Fixo o chavo con fraile, sabes? Sí. Eh, entón, como que nos non sentimos moita presión, e por iso traballamos así. Supoño que se tivesemos unha discográfica detrás, ou un manager, ou unha xira que sacara llante, pois pues, que diríamos, buai que sacar un disco... E ti queres facer isto ou non quero e tal. Pero eu creo que, como sempre fixemos por ocio, e foi como, bueno, pois o que teña que vir virá, nunca tivemos estes conflictos. Eu estou contenta de que non hmm. nos teñamos, porque creo que non sobreviviría. no non, non. Sí, no. no, é que xa non planteaba só no, no, no punto de, a nivel creativo, que poderás chocar ou algo así, non? de Xa non só de, de, de escribir ou, ao tomar a decisión de... A veces son decisións como eh, non vamos a repetir outro vez estribillo porque xa fixamos. Ou, bueno, a canción xa está. O simplemente dicir cando se acaba unha canción, que, que tamén a veces eh, cando acabas de facer letra así. Sino tamén no dicían no sentido positivo de joder, que tú veras ese, ese rollo de encontro e que funcionades tamén a nivel creativo. Dicir que que tamén é, é, a veces é, é complejo, non? Porque cada un joder, cada unha ten unha Unhas vivencias, cando cando partes sí. de algo tan, a veces tan persoal sabes? A mellor unha das dúas pode quedarse un pouco máis fora dunha letra. Eh, non sei, eh, pareceme unha, un equilibrio que é a hostia. Eh, e aí sí que... Tras... Joder, o tema que falaba desa hora que comentaba Marina, o tema da amizade... Joder, verbos en directo... Vimbos hai pouco en directo na... no, no polas bravas. Era, era festival, se si pode decir, o mellor festival do mundo, o festival do mundo mundial. unha pasada, unha unha auténtica pasada, o sea, o polas brasas faláramolo tamén cando estubera Nuria, Nuria Vil por aquí. Eh, unha grande tamén. A mellor. totalmente. Aquí somos, bueno, feito creo que vai o único día que non vou poñer nada de axenda de de Nuria Vil desde que facemos o programa. Pero pero dixo que cando vos no, no, no escenario, a sensación era de de conexión total porque de repente ves, ves a Mijas, tiene un esquema de escenario. Eso ver, ver, ver como vos mirabades cando, sabes, era unha duda ou unha complicidade, de, de unha risa, e todo eso. Eso é moi complicado de conseguir un esquema de escenario xa é complicado, pero incluso máis complicado nas letras, de como, como facetas nas cancións Era un pouco o que me refería. Est, tras esta laudatio tío, <ríe> quero, quero, quero facer un unha cosa que acaba de comentar Marina, o tema de, de non ter manager, non? Que un, eh, o tema de intentar mantelo tamén, que vos leen en varios sitos, varios o tema de querer manter o, o proxecto como unha afección. Parece que tamén unha unha aposta polo é o sea, unha, unha decisión propia vosa, non? De, de querer manter o proxecto como unha afición ou si sí que valorades de, bueno, se isto si, si fose un pouco de de madre eh, de repente pensase a ir por outro lado, sí que vos gustaría dar o paso ou ou tentousevos, alguén vos falou en plan de, eh, gustaríame levarvos. Como como va esa parte con o tema de, de gestionarvos gestionar vos a a parte, digamos, profesional ou intentar profesionalizar A ver, que eu penso que unha parte do grupo tamén, eh, ou seja, deste proxecto, unha parte esencial é eh, eso, defender eh, que tes dereito a, a participar dun hobby ou, ou dunha actividade creativa sin servo. É plan, ou seja, este un grupo no que ninguén sabe cantar e non temos intención de aprender. Non estou, no estou de acordo, despois falamos de iso. Non estou, no estou, no estou nada de acordo con eso non estou nada de acordo de eso, de que texades que non sois vos. Va. Bueno. Bueno, que, que No, no, bueno. no, pero olvíate. Bueno, perdón, no, no, perdón, que sempre caboiro me estas cousas, pero pero ah, Bueno, no, o sea, que simplemente que dicimos que que dicir, isto o sea, nace, bua, bueno, Marina dicía antes que nos vémonos como un grupo de punk, pero no sentido de en plan, o punk é unha actitude. E hmm. en plan eso, sabes? Si ves que ninguén está facendo unha cousa que xe gustaría que houvese no, no panorama musical, porque non, te, porque non, non vas e, e o faz tú tamén, sabes? Mm. O que quero dicir? É un pouco esta filosofía de... Bueno, dicir, ou seja, as dúas somos persoas a que nos gusta pois probar cousas novas, de pois, diferentes actividades e diferentes cousas e tamén é como, jolín, ou seja, é que quero poder facelo sin ter a presión de ser boa, sin ter a presión de... Eh, bueno, deste de so, de, de, de so, de afán de productividade e de ser a millor e demais, que, que non quere dicir que non queiramos facer as cousas ben mm, en blan, que non queiramos facer as con respecto ao noso proxecto non sí. bueno, non, non, sei, non sei se tu tens algo que dicir Marina é que non... Si, sí, o que di Lucía eh, a mí hai pouco, alguén de festa me dixera Uf e eh, aparte era unha persoa que, que estaba dentro do, do circuito da xea musical galega e dixerame, uff E que eu outro día estaba en Festival X E andan falando de que vos, de que non sacades música E preguntaron, ese un grupo que estaba morto e tal E como, a ver Eu entendo que hai grupos que sacan un EP ou un disco ou ano a tope Hai xente que vive desto, a tope Pero como este debate de ser o que máis datas cén ou ser o que máis música saca, jo, hai grupos que igual están a tope agora mesmo porque as suas circunstancias vitais son as de estar atopísimo, eh dállemeu, pero as nosas non son esas porque non somos profes, vivimos en comunidades autónomas diferentes, entón tampouco nos preocupa, quero dicir a min xebrat xantifa, deixa de darme cartos que tampouco nos dá eh, nada, é un proxecto que simplemente se mantén así. Eh, non dá perdas, non dá ganancia. Tos. Así estamos. Que tos, eh, para min, eso xa é a ganancia. Por exemplo, agora metímonos en música ao vivo, pero non foi polo feito de, guai, igual con esto, metome en este festival, foi como vai nos a forrar moitísimo trámite coa Consellería de Educación, por exemplo, ou a forrar moitísimo trámite con facenda e, bueno, unha cooperativa que tamén nos gusta apoiar, nos creemos no modelo de traballo en cooperativa, e, metímonos aí. Pero, non sei, eu creo que tampouco hai que capitalizar tanto todo, e, que, quero dicir, tamén hai señoras que están en grupos de rondallas, e ninguén xes di cando van sacar un EP, el eh, sinto muy más preto del grupo de rondallas de señoras que van también a bolillos que que duque no sé. sí. <risa> eh, que totalmente totalmente eso para empezar a un camino de, de, de cada proyecto pues lo eh, que sea sabes al lo que comentaba antes lucía ser o perdonar estimar en las perdones que, que, que estoy, estoy aquí a pantalla e bailando aquí o uh -huh. bueno, igual. Eh, Eh, dicía que que hai grupos que a súa aposta é sacar, sacar, sacar, pero a veces é eh, simplemente porque están ese punto de poder, de, de, o que dicía, de coincidir en, en tempo, espacio, disponibilidad, janas, o que sea, eh, funciona a cousa así, non? O sea, é, final tamén somos un pouco as nosas circunstancias. Después, falando do que comentabas, Lucía, o tema de, de non ser boas, a ver, para empezar... O que non é falta o sea, modestia Non, non, non, non, e, non, non. Voz, É claro de boas técnicamente É plan, do que se entende por Música de verdade, música buena É que aí vamos eh, A técnica non define o sea, A técnica musical Dijamos, como entenden eh, Xente en plan De facerse sus solos de guitarra Que isto son é puro, as válvulas e eh, toda, toda esa puta historia eh, Non ten nada que ver coa calidad Dun artista non, non, Obviamente, ou sea, no. no somos fermes defensoras de, de que que decir, en plan, ou sea, obo que que un proxecto o interesante, que é un que un proxecto non ben definido pola calidade de sonora, en plan de si se escoita un camión pasando detrás porque estaba grabando no teu piso. Mm. Eh, que decir, seja, a técnica ao final simplemente son che da uns medios para poder eh, materializar unha idea que tú tes. Mm. Eh, quer dizer, se si te dedicas a desenvolverla máis porque tens uns proxectos máis ambiciosos ou tens esta ideia e tal, quer dizer, ten moitísimo mérito e está xenial. Nós non estamos aquí, non estamos cómodas co Boloco, estamos cómodas co Adobe Audition Pirata e... Pero eso forma parte dunha... Unha, é unha nosa es estética. Sí, un, un estética. Sí, é unha estética, pero, a, a, joder, ora vamos a algo que é crucial na música que moitas veces se esquece, que é... Eh, joder, eh, eh, por eso vos chamo para o programa A Catapulta, que son as letras, tío. O sea, ter letras, o sea, ter, ter xente que toque a guitarra, que faja no sé qué, eso hai 50.000 personas e 50.000 plugins que o fan. Ter, ter al, al gen que poda facer eh, unhas letras con facetes vos que teñan sentido, que mesture o persoal co social, co político, que se agradable de escoitar, que se interesante de escoitar, que seja ti divertido de escoitar, é de bailar. Eso es muy escaso. Estávamos que... poilles vermellas, eh. No, pero es verdad. Bueno, están preguntando por aquí dónde se puede oír las, podedes oír escoitalas no no seu sé, SoundCloud, es aí link en YouTube he estado link de do seu SoundCloud eh, bueno, tenes un par de temillas también en Spotify. Sí. E eh, tamén sí, en... dos. E eh, bueno, tenes algunstas máis así desperdejados por por YouTube. Sí. Eh, non no somos moi formales A estrategia é de grupo secreto iso. Grupo íntimo sí, claro, como, Eu diría como... que a cousa Que peor se nos dá no mundo aparte de facer un sonido limpo É eh, o marketing en plan, <risas> o sea, eh, Somos o grupo Con peor marketing Da este a galega Isto digo moi en serio en plan, de, de feito as veces a xente nos dí Rollo, quen vos leva? é eh, eh, como ninguén, e eh, ninguén sabe que non nos leva ninguén, eh, todo o rato é eh, como un marketing pésimo, de que avisamos super tarde das cousas, pero eh, realmente en este influe, que somos, o sea, influe tanto o personal, porque somos dúas persoas as que selles dá mal o marketing. Sembra fatal. Entón, como non está exteriorizado, eso eh, diría que somos o grupo con como con moi mala visión comercial pero bueno, todo está en Sancloud porque é a nosa plataforma favorita porque unha plataforma feita para xente caótica como a nos Pero a ver, contade conta eso, o sea, tema se, te, se, como en Sancloud para para xente caótica eh, pero no resto, non como é un pouco porque tendes de repente dos temas en Spotify, eso como vai eso como, de onde aparece Pois, eh, un, porque, porque o grabamos con Berto no seu momento e estaba limpo e demais, e coincidiu que fixo a xestión el toda, non? Subiro el, non? Sí. Eh, e logo o outro, porque por, por estudios mans que gañamos o ano pasado o concurso de bandas, podemos tocar no, nos no revenidas, revenidas uh -huh. e era parte do premio grabar eh, o videoclip e maeloteaman o estudo. Por iso, que dicir, é dicir, plan, moitas veces dicimos, va, podíamos intentar aí, de temos que regravar os temas ou a ver se si non lo aceptan no Spotify así, ca calidade desta perruna que ten. Eh, pero, bueno, tamén é que iso, plan, dicimos, bueno, que nos quere coitar xa nos buscará. Que, porque dices o de que, que non lo acepta Spotify porque tu estes a xun rexaitamento por parte de Spotify ou ah, no, no, la... como? Ah, non, non, pero é plan, como que vale, vale. íamos nun algún lado, non? Que che te, tiñan que chequear a... Si, sí, eh, ah, Spotify, talidale. o sea ti tes unha distribuidora Que nos temos un, o xa, sea, para a precariedade emocional Nos metimos nunha distribuidora de Spotify hmm. E ti pagas, non sei sé cantos son eh, É moi caro ter música en Spotify sí. uh -huh. eh, Creo que pagas 29 euros por ter un ano A canción Spotify legal, con todos os papéis como, Con toda a parte mmm, ética de Spotify cuberta E, e si que piden un requisito de calidade tanto no audio como a, na imaxe da, da carátula e claro moitos dos nosos temas que están grabados cun móvil non cumplen ese requisito, e non teníamos que ir a un estudio e regrabalo e isto cun grupo que tampouco quede moitísimos cartos, ás veces é difícil porque os cartos que tes diz e que cunde non ter sí. que adiantar pasta pa ir a ir caldas de rei, o mes que ven. Entón, como que estamos buscando o momento ou un estudo co que estemos en sintonía de eu podo permitirme esto, cites tempo pa esto, tal, para regravar os temas. Pero, bueno, é que moitas veces caemos en que cando nos xuntamos é para dar bolos. Entón, é como, vale, hai que dar un bolo o sábado, entón ti ves o venres e voltas o domingo porque o lunes estes tens que currar. É superdifícil gravar así, porque os estudos normalmente como, genial, podes vir un martes pola mañá. Que eu entendo que habrá un martes pola mañá porque a xente ten que ter un horario de traballo digno. Sí. Pero é un pouco complicado se tes outro traballo, a parte da música, compatibilizar con gravar os temas. Sí, Ademais, no a toda agora, eh, como se chama, Marina quitou a plaza o ano pasado pero, entón, este ano, pois, pues, xa estuvo traballando de profe, pero eu tamén estuve dando voltas, así, tuve unha hostelería, e encurros varios e demais, entón, ata agora, que xa tamén a treba de profe e demais, non... non no, no tiña como un calendario fixo, non no tiña eh, de... bueno, voy, con y tal, y así, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, non non tínhamos isto, ou sea, cando cando marchei eu tamén nos nos así un pouco. Pero, pero bueno, agora eh, xa vamos poder facer como unha, un planning máis máis a longo prazo, máis máis Como mais... sí. eh, es, eso comentaba iso o, o tema do estudio, non? Comentámos ao principio, comezastes gravando na, na casa, no dormitorio, no na cociña. Eh, toda esta ocasión, con, con dos estudios máis, correcideme se me equivoco, ¿no? de gravar no, no estudio con, sí. con Berto, isto xa foi a, prim, a primeira vez... No, con Berto, no. o sea, Berto gravámoslo na súa casa, nun... vale. porque eh, ten pues, un estudo en la casa. É eh, que tal y, esa no, primeira experiencia, saindo, digamos, nunha zona na que estaba desbozo, así máis, que, que tendes os vosos tempos ou tal, ou entrar noutro, como é ese paso para... Como foi ben, é que natural, quedamos na tarde ¿verdad? fixemos o tema. É que non somos, fai, xa, fai, atopámolo fai. ese día pola mañá Tomando un café e dixo Queredes facer un temaxe pola tarde? E dixemos Vale Va. e, Quedamos esa tarde Fixemos o tema <risas> Masterizou noel e tal Pasou un olor en plan Que cambiamos algo Non cambiamos nada E despois dixo bueno pois Eu xa teño unha distribuidora tal, Vou non, non subir eu Entón foi moi orgánico Non? Bueno, eu estive moi cómoda, non... E que, aparte, o estudio era na súa casa. Tampouco era unha cosa como moi... O sea que foi un rollo máis así, máis de... De, de, de, de tal, e... Ora, vedes, o sea que tema de... De, de regravar as canxóns, ou... O sea iso é, máis ou menos, un plan que tendes en mente? Ou sería xa... A partir esa idea de que queres regravar o, que, o, o que tendes? Ou é que a idea un pouco de, pois, pues, eso, a canxón nova do queixo, coyer xa facela un estudio, ou queres seguir facendo... A ver, ou sexa, nalgún momento é que a xente, xente ou sexa, catro persoas, catro colegas. A xente. A, a, a xente, xente. A xente. Dignos, John tío, eh subidos os temas a Spotify porque estou farto de ter que entrar ao SoundCloud para pa escoitarvos, tal non sei que, é que hai que facer un esforzo tal e claro, así non vos escuito tanto, tal no sei que, eh, veña, viña, os temas alí. Quer dizer, homem, tamén hai que ser agradecido con, con que apoio o teu proxecto. A mellor hai que considerar esta, esta cuestión, non? Sí, sí. eh, pero... E agora que falabades, por exemplo, ¿no? do tema de que agora podes planificar un poquinho máis a longo prazo, unha vez que, que xa tendes un pouco máis de estabilidade, non para poder dicir, bueno, pues, vamos dedicar, entendo que un pouco máis eso de dicir, bueno, pues, tales fines de semana, pois pues, ou quedamos para gravar, ou quedamos, podemos montar uns bolos, ou podemos compoñer, ¿no? entendo que vai un mm. pouco máis esa liña. Eh, Como vedes, digamos, o futuro da banda eh, neste, neste novo, no, novo estadio? A ver, nos tamén somos moito de, de episodio maníaco. <risa> que dicir, eh, dunha routada así, e veña, cinco temas, pum. Hai pouco xuntámonos e fixemos dúas cancións. Nun Obvio. día. Eh, agora cantámolas nos bolos e eh, non, non as gravamos. nin nada, fixemos dúas cancións e xemos nunha tarde, e que boas. Ostras, tío. Non, non hai nada que revisar, pa diante. É unha pregunta. Chexades a xeas reunións, a xeas ensaios, a momentos de composición sin nada? poñedes vos as dúas aí ou cada unha chexa cunha, xa con un run run a no. cabeza? Ou chexades incluso co falado al... Sodes un no, grupo de audios. E no. que a mí parece imposible que sendo un grupo de audios non? que o, o audio é unha peça esencial de xa más das vosas composicións, que sempre se colan eses audios por aí, que non vos mandedes audios xa con un, unha, a chispa dunha canción. No, no. En Brad Santifa non hai teletraballo. No es teletrabajo Respecta ese horario de oficina Eso es enviado O sea, ¿no? si así es que, es que nos mandamos audios O igual pasamos una canción de alguien En plan Buah, tío, da bueno así. Tirar Puta por aquí Pero sí, sí, sí. Normalmente no Porque es que nos intentamos Alguna vez trabajar así En un funcionó No Então, é como... então, eu creo que ti tes que aprender a traballar co que tes, é o que nos temos é que nos podemos xuntarnos unha tarde, 6 horas a facer dúas cancións que tamén entendo que a ver a xenta que isto lle supoña un estrés no. ou unha presión de ten que sair ou tal, non sabemos que aí saen entón se vamos a estar as dúas agobiadas porque teño que mandarte un whatsapp e ti non podes ou ti non me contestas tal, ao final eu creo que nos ia queimar máis Que o que, que facemos Pero foi un pouco Proba e error O ou ou noso método creativo é ese Entón Bueno, estamos un pouco supeditadas a ele parece Claro, me, seja, o que dixemos Era tipo, a ver, se si cando podemos Quitar así, pues, 4, 4 días O así, pasalo xuntas mm e e a ver que sale e que en di pois pues, ao millor acaban centros loudos porque eu porque che sae unha movida doutra cousa ou que for, non? Pero si, sí, ou sea, xa... é que somos somos así de aroutada, non? parece, parece unha pasada primeiro por, por todo o universo que hai dentro de cada tema, o sea, o tema de, de, o que faramos, de desenvolvo da propia canción, o sea, non me quero parar con a unha canción en tal, pero é que como joder, todas as imaxes que hai, todo eso, todo o ben posto que está todo en cada sitio o, o, o bonito que queda e o significativo que son certas imaxes as que chejades como pareceme complicadísimo, sendo dúas persoas, e que me deixades que a sacades de dúas en dúas e eh, con ese desenvolvemento que teñen. É unha pregunta, como, de falá desde que, sobre todo o principio, ¿no? como teñemos leído, de coller bases, non, que colledes as bases tal cual, de Youtube, do Audiolibrary, esta, de, de Youtube, non, onde están as, as pistas de... De Phantom, un crack. Ten moi boas bases. Pois, <risas> pues, eh, entonces, aí, por exemplo, para meter, digamos, a, a parte vocal, Eh, vos ides compoñendo directamente con cal letra ou primeiro creades unha base de melodía de por onde vos justa que fose o rollo e aí empezades a cadrar, cal é vos o vosso sistema para que des... para, comp... para composición directa, quero decir, como As veces dicimos, bua, isto ten que estar aí si sí ou si, sí. por exemplo, que a canción do queixo dicíamos, hai que hai que falar de queixo. Hmm. Isto vai estar. Eh, ou outra vez que dunha que nunca saíu Menos mal, que era sobre, sobre, era? sobre tropos literarios, non, Marina? Ah, uuuh, uh, sí, sobre os tropos latinos. Os tropos ostras, latinos. Ostras, ostras. Sí, sí, sí. Osea, tamén hai un... Osea, hai cousas tremendísimas fricasas. Son risa de filólogos, sabe? <risas> <risas> eh, pero, eso, non sei, sé, osea, as veces dicimos, vamos, vamos, queremos facer unha canción eso, sobre queixo. Eh, cal que, que base nos vai ben pa, pa falar sobre queixo tal? ou se xa o concepto do queixo, como abordas? Tal? pois non sei mirar aí, a ver as bases tal Ou si non ás veces é simplemente estar aburridas e mirar as bases e dicir, "boá está molaba Pa face un rollo así non sei, é que... plan irónico, tal. Pois e é unha frase E como que xa vai todo. Claro. Claro, tende, o, o punto de arranque, eh, a partir dai xa colle des un... xa vos marca... Pero carrerilla, de, eh? Xa carrerilla. E aí xa pum. Parece, parece má pasada. <risos> tende, tende Mira, é que eu creo... Ou seja, eu non quero ser desta xente rollo TikTok que se autodiagnostica. Pero eu creo que existe unha alta probabilidade de que ambas teñamos un déficit de atención importante. Curioso, porque somos profes, ademais. Sí. Entón... E como que nos dicimos, vale, temos esta frase para a canción. Vale, que falta? Vale, falta o estribillo, falta a ponte. E aquí unha parte, as nosas cancións teñen casi sempre a, como a mesma estrutura. Entón, estamos como hiperfocus neso, eh, non paramos, e se algunha se distrae como non, non, non, non. No. No, no, no, Volve, pasan dúas horas, ensinamos xa alguén, esa persoa di guau, wow. este concepto, e... Eh, Eu non creo que sou a de rollo Guai que facemos unha canción en dúas horas É que facemos unha canción en dúas horas Porque de verdade é que se leva máis de dúas horas O noso rango de atención Xa... Xa, estás xa, xa, outra cosa, xa, xa está desotra coisa dixo, dixo, si me leva máis de treinta minutos Non lo quero, non? Isto dixera en algún momento Pois pues non está, non é que, que dicir O se xa... Temos, tam, o se xa non sei como, Temos que estar moi convencidas De, de puñer aquela, aquela frase Pero Hostia. o si xa, pero, pero tamén come, comezamos a mellor plan, Empece, unha vez temos como claro o rollo do que queremos far empezamos a apuntar ideas, somos moi de papel. Gustarnos moi analóxicas curiosamente sodos moi analóxicas non, creo moi ti, do do vol, son incapaz ¿no? de ler en formato ebook ou de ler eh, prensa digital Eu sí, sí que teño lido li libros, pero no, no móvil de PDF, pero que dice, para traballar eu teño que escribir. E eso, to, o millor ponemos, a ver, aí, eh, um, que molaria dicir este concepto, ¿no? como, como tal, íbamos dando voltas, tal, e con respecto a que ven antes a melodía o, o, o verso, digamos... Mm pois é como é, é como cadre, que decir, como se poida facer antes e de maneira máis indolora. Igual que tamén como distribuemos eh como cantamos logo nos concertos. É, non, é, non é porque a mí me gusta moito máis esta estrofa, que o millor sin alguén cante así, pero é a ver a quen lle sai mellor. plan, a, a ver quen quen é capaz de dicila toda de seguido e quen non se traba. Porque a veces no, tendes o problema mítico de cando algen gente unha letra, despues ten que pasar a directo de firmar cheques que non podes pagar pajar. Total, e, e menudo día foi isto. Menudo, menudo día é un inferno. O Agora sea, sí que cando compoñemos unha canción pensamos, a ver, a ver, imos meter Ay, aquí bueno. unha pausa, Ay, sí. que ninguén no. é Pavarotti. Pero antes non, porque grabando na túa casa... Podes facer o que queiras. Podes facer gravalo 50 veces eh, claro, pues despois pasar o pasar o, claro. o, o directo. Temos que facer, temos moitas cousas. Falar que a min é con fumadora e que teño teño os pulmos podres e eh, non eso e hovo de, de ser dúas, non, cantando, que decir, hasta te chega o pulmón, aí para. Si si, a ver, que, que si era... nos directos sempre estábamos como vixiantes a ver así cando hai que entrar ao rescate. <risas> entón en, intentamos aprender como a letra as dúas, ben. Pero, bueno, Intenta. intentamos. Eu adegimos, pobermo, a parte que cantas tú, nin puñecer a idea, Marina, aplauso primeiro perdo, pero, bueno. é eh, eh, Unha cousa, pasaste des do, do mundo este de, de gravar, de facelo sin pretensión de leválo directo e tal, eh, pasaste des a parte do directo. Eh, Como foi, unha vez, porque o directo que teña é que te encontras con máis personas físicas, que son son seres humanos que se moven, que as súas cousas, non? Con seus órganos. Como foi esa, esa parte, digamos, de empezar a, a coincidir... A, Como, como vedes a escena? O sea, para empezar, sentid vos vos parte dunha escena ou como como vai eso? Como está a agora? Como vedes o circuito agora? Ia decir, pasou unha pandemia, cambiou, digamos, o referente, as salas ahora funcionan igual un pouco menos ou a, todo se basa máis nos festivais? Como vedes o, o, a escena e o circuito? A pregunta total, así grande, enorme. Así. A ver, eu creo que nós é que que aquí hai un un privilexio que é que nos xa tiñamos relacións persoais con moita xente que estaba dentro da escena da música. Vale. Eu creo que iso hai que admitilo, porque ninguén é aquí Steve Jobs, en plan, puf, teñe un capital social increíble. Pero eu creo que, que en este mundo no que nos movemos o, o capital social é moi clave. Sí. Entón, nos tiñamos como ese escalón aí que que bueno, que un escalón invisible, pa, se a xente non te coñece tal, pero nós, por exemplo, eu son moi amiga de, de Nuno, de grande amor. Bravo. É claro. Antes tes un amigo que te pode prestar dous pedais para o primeiro concerto, que te pode axudar a facer un rider, que te dites que chamar a esta persoa ou isto tes que facelo así ou tal, eso facilita moitísimo as cousas. Entón, eu creo que xa tiñemos como una visión de dentro da de estea de quen leva a quen, quen se leva mal con quen, quen discográfica, mm, que discográfica está detrás disto, de que pasta está detrás deste de festival, pero por porque simplemente porque tiñamos moitos amigos que se dedicaban a música. Entón, eu creo que para min non influíu moito empezar a facer música na, na visión que tiña, ou sexa, si en cousas, pois pues, como, o que sei, que hai xente que que parece magísima e, des... bueno, perdón, tú, é que sempre quedamos fatas nas entrevistas, pero igual, hai festivais que te molaban un montón e despois vas e dís pois esta xente eh, rateros, inmundos xa sei por un día xa sei que falas xa sei de feliz. que falas pues un xe absoluto xe ratero, tío a mi molade moito teu festival, pero eres un ratero a eh... ver, que, rompes a magia rompes a magia que, que... rompes a magia <risas> O sea, como dicía Bertolt Brecht, la cuarta pared. Total. Sí, sí. No ves que rompes eso, ¿eh? ves que para, para os artistas que acaban de fose bailar a todo o festival só hai un capacho de Kicos, ¿no? de, de maizitos. Sí, wow. eh, eh... Non somos no moi rancorosas. ¿eh? Sí, o sea, non no somos sí. moi rancorosas. Porque que dicir, se si a nos, o sea, isto si sirva, non sei sé si se hai alguén eh, encargado do festival e isto demais, pero se si nos levades, E nos tratades mal, espera de consecuencias. Decir? Bueno, <risa> consecuencias, <risa> non literalmente a xente menos relevante da... No, non é que haber a consecuencias de tipo, vamos a hablarle mal de ti a fulanito. Non, no, consecuencias inmediatas tipo arrasar co que xa no camerino. É sí. sí. plan, nun sitio que non vamos dicir onde foi, puxeron nosa única nevera que non funcionaba e fixeron faze, e chorar a dúas colegas nosas. Eh, pois pues, que fixemos ca das camisetas do marketing. Eh, de, de, de, das botellas de... todas avía ali na, na nevera. Pues, pues, e non pues, quedou ningun. Pues, pero igual 40 cervezas en plan. Sí, sí, sí, sí. Burra... En ximula, super ligeritas, así que valeira e saímos en plan clon clon clon, clon, clon. <risas> e, que, pero, que de augas, eh, De sitios así onde non nos deron de cear. Todo sao, sí, pero todo xa a parte me molesta, o sea, a min me molesta. Na miña experiencia, tipas, ah, imagínate. Comisión de veciños de Nigrán. Tratante Moitísimo mellor moitas veces que en un sitio super politizado Esto non vai por, por las Bravas Fest que o mellor festival legaliza millón, pero si en moitos festivais, pois pues, que igual se ou en eventos que se faltan de ter un cartel de grupos de esquerda, Sé que hai tal cousa Que moitas que, veces te tratan xa sei, peor Xa sei de que estás falando Os eufemismos eh... non, non Somos sensacionalistas <risos> <poder>. E moitas <risos> veces te tratan peor eh, A min Iso dame moitísima rabia eh, A parte, vimos as dúas nun Dun pasado De militancia política Entón, claro, a min fastidia moito Terme que poñer en plan asamblearia non Porque eu teño a terminología En plan Entón, tens que chamar, non é un festival, temos que chamar e dicir ou esta persoa chama a pedir disculpas á colega que fixe chorar ou vou imo sacar un comunicado. Eu teño a terminología para sacar un comunicado e que quede unha cousa bonita, sabes? Unha cousa bonita de compartir por Instagram. Mm. Eh, Fatidia moito que isto nunca, normalmente, non tens que facer en eso, nunha festa de amigos no, do pan de neda. El... Normalmente, te lo que facer en sitios onde se supón que hai un protocolo para estas cousas ou que que os grupos que van son grupos feministas e tal e claro, despois chegas alí e un técnico di, estas non tienen ni puta idea e dis joa, menos mal que tes a tremenda jauría no cartel do ano pasado sabes? Claro, claro ou este rollo de plan, de eso, de chegar ali é bueno, que, que son un dos últimos temas que fixemos, que cantamos nos... vai, vai dedicadas a esta xente que se chama Grazas, porque sin este colectivo non seguimos ninguén. Eh, pero é, seja, pa, pa non, seja, que quere dizer, que agora o millor hai alguén que non o está entendendo, pero tratarnos ben, simplemente, é cumplir ca defensa humana que é en plan. O sea, o seja, non, sempre somos superpuntuais, gustan nos chegar antes de tempo, para non, pa non dar problema a ninguén. Somos allí, cero pero... pedichónas. Pero sí, é, que non, sí, sí. é que non é cuestión de pedir, é cuestión de, no, de respeto, no. amabilidade claro, e, que, e que as cousas vayan claro. como tenen que ser. É que non... Eso, eso, presentámonos o, a Peña, un... tipo, en plan, bueno, pues, sabes, ou xa sea, si, si, si tú me vas ter que axustar os micros ou tal, pues en plan, mellor que saibamos quen e cada quen, ¿no? en plan, tipo, sí. pues, quise dir... Somos personas. Hola, boas tardes. Sí. Claro, claro. Sí. E, bueno, pois pues, logo, que sei, se, si, sabes, se si, si viñemos tocar e tal, e, sabes, e a proba de son era as 4 e logo tocamos as 9 ou as 10, home, pois pues, algo de... pa meterlle sí. o corpo, sea, ou se si aquí, noncho estou pedindo uns blinis con caviar, sabes, pero, sí. home, pois, pues, nin que for un, un, un bocata, non? Mm. Pero é que hai sitios onde xerretean todo, macho, e como... Sí, jolín, e sobre se todo se... que moitas veces non é un trato como igualitario, porque, o xa, sea, non realmente sí, se yo, nos yo, ven, yo. moitas veces contactan con nos, pois, pues, ou asociacións de veciños ou iniciativas que non teñen como moita pasta, e non sempre dicimos non pasa nada, mentras non nos haya perder o bolo, moitas veces tratamos de, de sacalo adiante e... Eh, Eh, José, ti de verdade, mendis, lo siento. Yo só te puedo dar un sándwich frío de jamón e queso. Vale, pero que normalmente esa xente que ten cero recursos é eh, a que nos pregunta. É eh, que nos pregunta si somos veganas, eh, un tema, como somos chicas e eh, somos veganas, eh, como que se preocupa un montón por se si temos intolerancias, por se si temos alergias, por se si todo está ben, por se si nos parece ben, e eh, despois vas a un festival que ten recursos da hostia e eh, descubres que hai un menú para grupos para pequenos grupos, ou grupos xa se, se sei de que falades xa se sei de que falades é un menú para grupos de alto standing, porque nos estivemos nun festival, claro. no que, bueno, en varias ocasións que nos pasou esto xo, se ti me dis que para todo mundo hai sándwich de jamón e queso sándwich de humo, tío, pois pues a tope co sándwich de humo pero se me dís que nos temos patatas lais recesas e outra xente ten un catering, un polo, amajado. Que dicir, o sea, non, non, non por ter eles máis fans, van ter máis fame eu, eu teño fami igual. <ríe> que podemos ao mellor podemos, podemos eso, comer todos, máis ou menos. Incluso, o xa, sea, non ten que ser un rollo igualitario, partamos do que ten que ser un rollo igualitario, pero incluso de ser, teñe que ser o revés. Decir, ao juro porque estás pajando un pastizal, Para, para que veñe a tua historia, Sería, o, o que máis tens que exigir é que todo vaya fluido. A, a xente que joder, teño ido de, de, a estes festivais, destes de que che fan o favor, porque o que dices vos, son un festival de esquerdas que non sei que, e así ah, os da janades visibilidade, tocadas aquí, e os chavales están contentos por venir a tocar, cando tocar no grupo. Era, era ese rollo, tal cual sabes, en plan, era os que peor trataban e o que, en plan, de tío eh, non somos os que estamos, temos os amigos ás cinco da tarde aquí, que están jodendo cervezas que vos están movendo a barra, que ainda non entrou un festival son os que troxemos, os catros, sean poucos son os que tremos nos, son os que máis beben, seguramente <ríe> sabes o, eh, eh, o, eh, é que tamén eu creo que hai como unha tendencia en moitos eventos que hai eventos que non, por exemplo Eu con Polas Bravas estou a tope Coas carrilanas de eiro Que, bueno, nós nunca tocamos ali Eu estou a tope Porque traen cartéis realistas Pero eu creo que hai festivais Que queren traer todos os grupos posibles E hai macro festivais Que realmente poden permitir E poden pagar yo caché a todo o mundo eh, 800 800 900 900 Pero eh, Tamén Tambén tamén creo que hai festivais pequenos que tratan de poñerse a este ritmo e non poden. E tes que ter a ética e que hai pouco contactou nonos un festival para dicirnos se queríamos ir, que querían traer grupos de mulleres e tal, porque todos os grupos que tiñan eran de homens. Well, Ese tamén cual, é outra Podía ser de primeiras outra, un grupo tamén. de mulleres eh? non, non digo nada pero... As chicas as últimas as que xis falan eh, Frank, Aceptamos pulpo como animal de compañía Pero que non é un pouco mal Non vamos votar a ningún pulpo pero... nos, nos temos un caché Extremadamente humilde eh, Dixeron Non, nos quedan 200 euros E eh, hubimos grupos Que estaban no cartel Eu eh, eh, coñecía A sabroso, que sabroso. estaban neses grupos E sei, can, canto cobran? E dixenles, a ver, estáslle pagando tres mil euros a estes tipos, e non tes pa pagar o noso caché, e me disteño dos centos euros. E dixenle, mira, que nos hai a perder, sabes? Non podemos ir por dos centos euros. Era como, bueno, e por canto viría como un regateo, e dixenle, que non queremos ser os míticos machirulos que só traen eh, grupos de homes e Nos enfadámonos un montón, e dixenles, a ver, o modus operandi, este é peor que non levar ningún grupo de mulleres. Porque eu igual vexe un cartel que hai catro grupos de tipos e digo igual ata me cunda algún, dos grupos. Uh -huh. Pero como que digas, me sobran 200 euros. A ver si consigo un grupo de chicas, a mi parece me... Eh... Indignante. mais misógino que non levar ningún grupo de totalmente de plan, ven sea, aquí horrible. a limpiar todo o machismo que crei fixen na claro. composición do cartel, vesmo limpiar ahora con isto que me soborou. Claro, é como teño 200 de... pagos Que me cun máis? Grupo de Bracha Antifa ou Punto Violeta. Aí está. Claro, que que decir, ou sea, que ou sea, se si tes poucos recursos Eh, pois, intenta negociar con todo o mundo, non? Fazer un plan, ou seja, obviamente, pois, nós somos un un grupo, non? Que con só dúas integrantes, pois, entón, salimos máis económicas que, non? En plan, e tamén, bueno, porque somos un grupo pequeno e demais. Pé, negocialo proporcionalmente a, a bueno, o caché de cada quen e tal, pero non é, é plan, Jolín, las migas, lo que sobrou, a ah, me moi feo, e encima que o digas así, Abertamente, abertamente, e que esperes que nós expreamos neste sentido, eu persoalmente e temos falado Marina Maiseu moitas veces que como estamos tan contentas no, que nos sexa a nosa aposta vital, eh este grupo e que nos permita dicir en plan, é que non vou. No. Plan, prefiro, prefiro non non dar concerto ningun e non, non ter que lidiar con isto, porque ademais sabíamos que íbamos pasar mal. Sei que, sei que vou pasar mal neste sitio. Se xa comenzamos así, sei que en algún momento eh, é pra, pois iso, que nos darán de comer e son as les resesas non? O que sei? Sí. Sí. E, despois hai xente que é todo o contrario. E, hai xente que lle dá un caché e dince uf, igual te vou pagar 100 euros máis si sí, sí, sí. por exemplo fomos a polas bravas e nos demos o noso caché contando con que bueno que habría que facer noite enchantada ou xa mañaríamos mm. e tal eérnos no no nos aparte do caché queremos darte a todo o mundo eh, a quilometraxe e eh, un aloxamento era un aloxamento decente non era va dormir un saco eh, no camping que temos do festival era como algo tensado, era nun hotel ou a cama ou un baño ou a porta que se pode pechar por dentro. E sí. co almorzo e deron nos a CEA e regalaron nos... Bueno, bueno eh, o sea, min... Ah, eh, o mellor festival eh, no que na vida. E do mellor merchan de moitos festivais, eh? o merchan do, do Polas Parabas. Eh? Nos temos unha cami eh, eh, porque chegamos tarde para as sudaderas que había que pedirlas antes, creo. ou as sudaderas que tiñan que estaban... Que estaban, joder, que jramaxe bo, que dicir, que moita xente tira, tira sudaderas buscando que sacarle o, o carto Estes iban a un jramaxe de sudadera bo del jodumbo Non, non, non, teño un me merguello xa camiseta está da tipa torta así, ca escopeta E, boa, é boa, non se dicida nin nada E, igual, o que dicida des vos, non, que dicir Vamos a poñer o caso do Polas Bravas eh, Para que non o coñeça, festival que tuvo a primeira edición este, este ano enxantada festival de dous días, con propostas desde, desde musicais, a, tamén a escénicas, que estuveron chévere, estuvo un Ville tamén con poesía, bueno, hay diferentes cristales. Pues, o ben que estaba todo o mundo, partindo da xente que vos subía de ese escenario, a xente que estaba por ali, fai que a experiencia para o público sexa moito mellor, e que a veces nos festivais nos outros, este que falamos, de meter bandas e meter non sei que e, e, no escenario, la, la confirmación dentro de unha hora, a, a sol out as primeiras mil entradas son no, a este precio e escenario cerveza 1, e o escenario cerveza 2 e todo isto eso convirtenos ao público e a xente que, que joder que é outro, falar do modelo do, dos festivais e como mataron as romerías e sí, non, non, non Pero é o tema de que estás me menospreciando como como como público. É igual que quero o Polas Bravas, máis que todos os festivais que que vou poder ver as minhas bandas 50.000 veces, que aparte non é o show da banda que quero ver, porque só lle das unha hora a cada banda, cando eles fan unha hora e media, ou mandas e facer unha hora un grupo que normalmente fai media hora que che quero dicir, que moitas veces non é a proposta dos artistas a que se crean nos macrofestivais. Despersonalizan e estandarizan, porque é que dicir, us exa te salí unha proposta que en branco só que cumplir non? En cambio, eso non polas bravas e que era, eso, pois, como é xuntanza de neso de, de ir pasalo ben. E, e ao final, eso, us é que é unha proposta de efeita denda ética Eh, pero tanto en eh, plan político, ou sea, no, no no político, no artístico e eh, no económico, que dicir, ou sea, bueno, que para min e eh, eh, con contra toda contravento e marea que o conseguiron organizar porque eso, ou sea, no, non tiveram máis que, que que dores de cabeza de, de para sí, sí. poder tirarlo en diante e que dicir, ou para min isto é a mostra máis que ilusionante de que, ou sea de que é posible ter un modelo cultural que non, que non deixe cadáveres polo medio, non? Ou pelo uh -huh. menos xente chorando. e uh -huh. e eh, cada vez, falo do entorno, que decir, uh -huh. tamén do, do territorio, non? Da do territorio. Claro. E que para mí unas polas bravas, lugo logo para comer e xantada para cantar, non como <risas> Totalmente. E aparte, joder, faz eso eh joder Uma vez que claro, que unha vez que quitas o factor beneficio económico é eh, que todo sexa arriscar e eh, este ano vamos gastar máis, intentamos sacar despois na barra e eh, vender entradas ao público como sea, e eh, vender pases VIP para ir a no sé que hostias e eh, toda esta historia. Uma vez que creas algo amable e tal, a xente vai repetir. A xente que foi este ano bolas bravas, para no, o 70% vai volver a ir. poñan o cartel que poñan. Si, si. Asínda que poñan un grupo que nin xende nos. Eu tamén. Claro, claro, o sea, ainda que poñan unha banda que acaba de aparecer que, que non se escoitou, vas a confiar no seu criterio para facer un cartel e vas a saber que, joder, unha cousa gostaria de máis que outra o tal, pero vas a disfrutar e vas a estar cómodo. Sabes, eso é... Non no se, no se valora, non se, no se pon en, en situación, eh, joder, ao final... Que queremos estar cómodos, joder, estar ben. Non, non, no, épasalo ben, non, non vas a un, ou sea, ya, ah, pero, bueno, este o tema da de eso, da burbulla dos dos festivais que tamán se, se fala últimamente, que iso que como dis tú en Berengal. Pero no, mm. que dicir, ou sea, ao final moitos os os festivais que medran suficiente como para facerse iso un evento masivo e demais, tamán se perden a esencia e se despersonalizan, porque, que que dicir? Eh, ao final vas ver os cinco grupos que podes ver tamán no festival da vila do lado e ca máis máis xente, va a ser va a estar topar acampando ali ca máis má peña que quer dizer, bueno, pues, haberá quen lle guste mm. pero, home eu penso que o, o, o punto non o bode ter unha oferta de diferentes festivais e demáis, é poder un, atopar un tipo de propostas diferentes e, e, e, e, e persoais, bueno ou particulares, non? de cada un destes espazos con as bravas é que é que é que que, que, que, si, que refresca a cabeza un fin de semana como ese, estás? Porque escoitas voces de discursos diferentes, con sentido, ben feitiños, é todo nun entorno no que todo ten sentido, que joder, que as cousas para que funcionen, que xente non ten que estar cómodo, que decides vos? Se o primeiro interesado en, en darle un trato vo a un artista, son os proxectos de festival, esta idea do que falamos, do do, eu sempre falamos, sempre falamos do tema do capacho de millo, non, que era como o estándar de de backstage de festival para algu que sí. está conversado, que ponche un unha bola ali, un caldeiro que ten millos, sí, pues. e que sabes, maicitos e tal. Eh, eso, ese, ese trato final Joder, tradúcese despois no, no escenario en a experiencia que se leva a persona de abaixo, joder. Ver a uns artistas sonreindo, cómodos, agradecendo a todo o mundo que está, sal, saludando polo nombre aos da comisión, aos da barra, aos do, do técnico de sonido, e iso fai que, que, que todo teña sentido, joder. Quería un, unha referencia a ese... Perdón, non é para que estea falando eu aquí, perdón. Que me, que me falando do directo de Polas Bravas, quero falar dese de, de direto. De o millor que, que fixemos nunca. O millor que fixemos nunca. Que Foi a cousa máis divertida e divertida non é entendase o incomplicado que facer as cousas divertidas. Aquí non falamos de diversión como é, moitas veces que se fala de, do divertido, do humor e de, de ironía e todo eso como, como rebaixando. Non, eso é das cousas máis, di, máis difíceis que hai encima dun escenario. Fizetes, un dos diretos máis guais Que, que vin moitísimo tempo. Desde, desde aquel momento, o sea, toda a xente que non nos conocíamos somos superfans. Do Bras Antifa somos referencia. canción do Verán, estamos estamos toque con vos. Pero o tema que vos li en unha entrevista era o de, para que non vos vira en directo, o que non tivera sorte de, de momento, eh, vimos nunha entrevista ese o tema de, de, de, de, de ser dereito a, te, a ser unhas payasas. E volvamos, volvamos a entender o, a idea de, de ser unhas payasas. Contádenos un pouco... Que buscades no directo e eh? como definirides o voso directo. A ver, eh, cosa, bueno, ou sea, isto é eh, que tamén son son reflexións que facemos mais na máis eu. Bueno, un momento se xsi de intensidade, acompañadas de cal y mocho En plan, gusta nos moito falar da morte e de e de, de temas intensos, como, como este, non? E por exemplo, o tema de ser unhas fallaxas pa nós, eh, sendo mulleres, eh, sempre sempre dicimos que iso, que temos que atopar unha maneira de xustificar o espazo que ocupamos. En plan, dalgúnha maneira, tu tens que xustificar este, este espazo que estás consumindo. Porque eh, eh, se si estás tú, eh, non está outro outra neste caso, non? E que decir, e normalmente, sendo tías, eh, pois a, a, a maneira máis da, da, da que, digamos, sentimos que esperan que justifiquemos este, esta presenza é a través da, da estética, non da, da estética e, e de certas eh, actitudes que apelan a, a atención masculina e a validación masculina. Eh, então bueno, por nosas experiencias persoais e demais, sempre dicimos que nos eh, atopamos moito refuxo a través do humor, É, que é unha cousa que tamén molesta moito pero é plan que enriba do escenario é, que dicir se lle exixe, bueno xa as mulleres artistas se lle exixe moito non? de posta en estea de, de traballo, de presencia de proposta estética e demais, moitísimo máis que que a un tipo non é, pois que dicir é que nós, nós tamén temos dereito a subir ali e, e que dicir e, e, e non saber bailar Bueno, que Marina sí que sabe. Pero, é plan... Eh, o, o que é dicir? O, o non sei, eso. O facer facer un pouco o ridículo, no sentido de non no ser personas formales, un show formal que se toma demasiado en serio a sí mesmo. Non sei, estou me liando, Marina, fala tú. Perdón. Sí, eu dixi no hai pouco en Ferrol que eu reivindicaba o meu dereito a decir burradas. En plan... Sí. Eh, eu sindo que moitas veces a, a todo mundo nos di que somos un grupo como un discurso político como bastante interesante porque non somos moi pamfletarias, non, non facemos cancións digas, é unha canción sobre feminismo, que eh, eu creo que non hai nada malo en facelo, pero bueno, que non o facemos. No, non non, entón, non. Eh, eu creo que se nota claramente como a nosa eh, como a nosa ideoloxía moitas veces. Entón a xente, pois, espera certo discurso político ou certos manierismos que hai que darlles, que para nos, eso, pois, bueno, é, non sei, é importante, pero nos queremos que hai outra maneira de falar das cousas e que tampouco todo ten que ser super trascendental. Entón, pasanos moitas veces que a xente nos pregunta sobre moitísimos temas políticos, en plan, eu que sei... Como é ser unha muller na música, non? Vale, pois é importante que me preguntes Pero moitas veces a xente non queda satisfeita Coa resposta, porque nos Moitas veces dicimos, bueno, pois Depende nos, Non atravesamos Moitas veces un peito de cristal Por ser mulleres, tamén polas características Que ten o proxecto, pero bueno, que hai mulleres Que sí, moitas veces a xente Queda descontenta, xento que me estuvo expresando Fatal, pero queda descontenta wow. con todo isto que para nós é importante que se nos deixe tamén eh, decir burradas, facer cousas ridículas, porque parece que ou faz super ben no lado da profesionalización e do capital e erótico e tal, en fin, ou eres badial, ou tens que ser, sex E hai algo, hai algo en medio, en, non son como os dous discursos que hai, eh, a nosa dicotomía molesta moito, porque aparte ben un pouco imposta de fora, Entón, nos queremos conservar como un toque de, de humor non noso discurso, porque sí que é certo que temos unha canción que se chama Grazas que fala dos técnicos de son que te chaman tonta por ser chica É unha canción pois, claramente feminista Pero tamén temos cancións que son Absolutas, carruladas que, que a mí me dá vergoña Porque eu son profe, por exemplo E os meus nenos dime profe, me escuche Estas canciones en San Clave Eu digo, ai, non, por favor <risa> <risa> no, Non quero que todo o que eu faga Sexa mm, educativo E creo que ese xixe sí É es un pouco as mulleres na música Plan, Se eres unha chica eres progre, tens que facer música educativa E tampouco cunde eso que es vai e botar uns contos, non? Villemos aquí eh vimos aquí uns contos, pasalo ben eh, dicir tremenda tremendísimas barrabasadas que normalmente quedarían na intimidade, pero compartílas con todo o mundo e que e e un pouco eso de que dicir, te, teño dereito a ocupar este espaço, as chicas tamán poden facer un o show, sea, será por grupos de rap de, de pavos mediocres e todos fan as mesmas rimas e falan do mesmo e, e usan e, usan, e, e, e que dicir, como, como, como si é de rap, como si é de rock como, ou seja, en plan, sobran, sobran boy bands sobran, totalmente, como dixemos na nosa nova canción sobran boy bands sobran boy bands eh, e que dicir e tamén, ou seja mm, se si alguén nos ve no escenario poñamos unha chavala e diga en plan, menudas payasas O eu podría facer isto mil veces mellor. Estía faino, ojalá, sabes? Sí, seguro, é que seguro que sí, pero non no rollo irónico de faino, que seguro que si sí. Non, non, en plan, no, no, no. faino, no, o sea, fai, unha fai, no, seguro que sí. Quisir, ou seja, é plan... Estamos nun, nun momento eh, histórico no que as, os, os medios dos que dispoñemos se, se prestan a democratizar a creación artística. No? Pois é, en plan, tío, si, si, si nos ves arriba dun escenario e pensas que somos mediocres, que si somos malísimas e que tú poderías facer moitísimo mellor, pois este proxecto ten sentido, porque vai de isto, en plan, de, ou seja, nós teñamos unha movida que contar e deron, estamos agradecidos de que nos desen un espazo público para facelo pero nos, nos de primeiros dixemos esto vámonlo contar si, sí. eu creo que, que tamén no creer creer que pasa é que nos nunca fixemos unha canción e dixemos esta canción tiñe un mensaxe importantísimo a mí eso non me pasou na vida, as veces digo está gracioso e eh, despois a xente ven e dinos identifiquei un montón porque eu tamén quedaba con un tipo de Tinder que facía isto pero nós nunca dixemos cambiando mentes eh, Sabo creo que parece que somos fachas, ¿no? porque non o somos, pero jo eu, nese sentido, son bastante, eh, creo que as dúas, somos bastante relativistas. ¿sí? A mm. ver, por que eu fago unha canción sobre x tema? Non o vais coitar alguén e me dicir me abrió la mente, ya non soy machista, adiós el machismo. <risas> entón, nós igual unha, temos unha canción na que falamos eh, dos riders, eh, porque eu sempre digo que eu non vou quedar con a persoa Que, que pide a Globo ou que pide Deliveri Cando Chove, Chove. Sí. non, o sea, no, porque non e eh, eh, podemos dicir eso pero eu non espero que alguén os coite diga wow, marine e Lucía de Brad Santifa con 700 seguidores dixeron non a Globo dixeron Uf. viva o sindicalismo <risas> eh, claro, entón eu creo que realmente o sea, música por suposto sí que ten un papel en como vemos o mundo pero creo que moitas veces temos un discurso mmm, moi eh, determinista. Aquí vou falar eh, da miña pasión, que é Maida Santos Febres, que é unha escritora puertorriqueña, porque, bueno, fixe unha tefega sobre isto, vou non, alongar ata a fin dos meus días. Eh, no, eh, bueno ela escribiu varios libros sobre as mulleres en puerto rico e tem moitos que son sobre mulleres trans en puerto rico e tal ela fala moito do Caribe e de, o caribe como un espacio trans e tal en unha entrevista que lle fan a, a entrevistadora está todo o rato preguntándolle cuestións feministas super teóricas non? ela é unha persoa como con capacidade de respondelas pero que non quere entrar como como ese academicquismo en ese falar, todo é super conceptual, todo é super trascendente, o que eu digo nesta entrevista vai cambiar o mundo. Entón, ela chega un punto que eu creo que, que o poder é, é, é ostentar espazos de, de poder, como pode ser no nosso caso ser profes ou sair un día na tele, é, ten que ser como un pelador de papas. Entón, eu creo que, que, que a miña labor como artista, é, unha vez que eu pasei, pasei a berxa, pois que moitas non puideron pasar de, de falar nun estazo público ou de que se me escoite, que o meu deber non é tanto dicir algo en concreto, senon ensanchar ese hueco da ese hueco de, de valla, el ensanchar a ensanchar a colcha para que máis gente se arrope. E, eu que lin casi toda a súa producción literaria, unha das cousas que máis me gusta do que di é isto. Eu creo que que encaixa bastante coa coa nosa filosofía. Quero dicir, para mí é máis importante que eu teño alumnas que me dixeron, pois, pues, vou a montar un grupo tamén, profe. Tía, pois, pues, de locos. Pues. <ríe> <ríe> eh, Moi ben, eu en plan lembro que veo un uno a dar un taller a miña, como a miña aula, e eh, deu unhas bases, e dixonlle, mira, a base é libre, en plan, xa, de literal, se queres subir un tema de Spotify con esta base, non metes que dar créditos. Eu teño nenas que fixeron eh, cancións que me decían, es que me dá vergüenza, porque se van a reír de mí. Eu en plan, tía, é eh, boísima, en plan, eran cancións moi boas, eh, como que para mí é moito máis político. Eso, bueno, vais a dar su so percurse, pero é muitísimo máis político, que señas nenas de 13 anos me digan, yo tamén voy a montar un grupo, e me dín con como é un grupo de Synthetic Punk, vale, eh que que alguén me diga, si sí, tienes un discurso democratizador de la cultura impresionante, tal, no, tío, democratizador, eh, se tes unha carreira, é un máster, deixar de falar un cacho, en plan, xa falamos moito todo cacho, hai que animar o resto da xente a que falen. E para nos eso é moi importante. Sempre estamos que queremos máis grupos de chavalas. Eh, mm, algún grupo de chavalas quere tocar e non te empedais Deixamos bolos. E no, se si hai no algunha chavala que faga bases? Si, sí, queremos bases. Queremos bases. Bueno, funme do tema totalmente con este monólogo, pero bueno. estou acoplando un pouco, parece estou entrando un pouco forte por un lado. Ah, no, no, perdón, é que escucha, dame un, un chisquiño, disculpade. Pero, jo, te eso ten que ser, ten que ser un superemocionante, ¿no? Quiero decir, de cuando pasas do, do punto de, de, de ti vistes a outros, a outras, creare, dixestes, ti, va, veña, pois, eso, te, pois, que hostias, tamén non fajo eu. E, e ver que outras persoas tamén, joder, din, hostia, que se pode facer, podo, podo, elas están falando desto, pois eu vou falar do meu, sabes, eu vou falar de, de, de como vexo eu. Eso ten que ser super gratificante. Entendes? A parte da, do, do tema das aulas, así máis conciencia de persoas que dixesen, joder, braxantifa, vou xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa Chafun, acabo sí, no eh. no no de apoio Montonal estivo guai, pero agora tampouco están facendo, non? temos unha amiga que se chama Ceciovidas, Movidas Buá, que, sí. que tamén fai cousas como de serigrafía de ilustracións e tal, que evidentemente non o fixo por Braza Antifa pero é unha das minhas mellores amigas e sí que influiu moito que eu tiña este proxecto eh, a nosa amiga Arantxa que gañou o festival de cans eh, o ano pasado de Pequenas Camadas que eh, acababa mundo. de gañar coa súa curta o premio que tiñamos máis amigas metidas en proxectos artísticos fixo tamén, eu creo que máis amigas se animasen ou que existise esa colaboración, por exemplo nos colaboramos as veces con Arantxa o noso Merchan estaba diseñado por Césimo Vidas entón eu creo que aí sí que influe porque hai unha como unha sinergia de de, de proxectos é que sempre dicimos no sei, es, es, o que o que xa alguén un O galla funcionar como a xencia de colocación. En plan, pa enchufar as amigas. que si, si, si, si, sí. si, E que nin que cheden den cinco euros, sabes? en plan, si con estes cinco euros podes imitar a túa colega e eh, a enchufas de calcar maneira pa que ela tamán poida entrar. Que dicir, ao final, os circuitos culturais moitas veces son moi herméticos e moi endogámicos. Entón, a primeira, eso a primeira que unha poña o dentro e tramos todas. Dixe como se iso. Penaporta... El... Non, claro, non, pero é iso, intentar eh, bueno, e, e nin que sexa eso eh por, por, por, por, por, por o disgusto que lle causamos a alguén, que decir eso es si si se si é a do disgusto, en plan, que che fai rabia que unhas tipas coma nós. Eh, están enriba dun escenario porque dice que son malísimas, tío. En verdade, joe, pues se si non se so su facer, tú, sea si és moito máis máis máis boa, seguro, seguro que podes, tío, sabes? En plan, hai que animarse. A, e ame a non ter medo a facer as esos hobis novos e proxectos novos e que dicir un, un proxecto artístico, eu penso que tampouco necesitas dun recoñecemento institucional e do público totchísimo para te sentirte ben co que estás facendo, que dicir nós con ímos power mú estamos encantadas. Eu sentime fenomenal. tamén perder o medo a que se rían de ti. Por exemplo, claro, nos cando gañamos o premio Estudos Mans estábamos contentísimas, porque para nos era unha oportunidade tremenda. Estudos Mans é un estudo moi grande dentro do, do circuito este da cultura. Estábamos encant, o sea, encantadas. ¿no? Eh, claro, entón nos contamos ya todo mundo guapos, wow, pues gañamos, tal. E eh, eh, eh, compañeros de, de CEA ah, nos dixeron nos, sorprendeme que gañase desbos cando se presentaban grupos de verdade. Porque había grupos que se presentaron con 100.000 seguidores en Instagram e con moitos máis streams en Spotify e non gañaron. Pois, pode ser polo que sexa, realmente. os Quero dicir, son cousas super impredecibles porque o xurado dun concurso ten un factor humano e igual esa persoa dixo, bra antifa, como me cunde. E... Eh, É como que sí que as veces recibimos críticas así, eu creo que os menos, na, eu creo que nós temos un público moi agradecido, non temos haters, en plan, no, non... Algún, a verá, pero eu creo que hai que perder o medo a que se rían de ti, porque a nos... A mí nunca me pasou, eu esto digo yo moitos meus alumnos, de que hai que perder o medo a que se rían de ti, porque a mí nunca me pasou, que unha persoa máis lista que a mí me chamase tonta. Normalmente, a, xe, a xente que sabe máis que a ti intenta xudarte, ou eu que sei, nuno con nos, ou ortiga, cando empezaba xa mea, uh. chicas maravilloso, en serio, non a mal, que va, face de tal, eu axúdote, eu levote, eh, como, para que o fagas mellor, porque realmente non te sinten como competencia, evidentemente, ni nada, eh, porque xente a que lle vai moitísimo mellor que a ti, e eh, ten como un escalón vende o cal axudarte porque ten máis experiencia, pero todo o mundo que nos dixo locuras destas, pois igual era xente que tiñe unha frustración personal cun proxecto seu ou un medo o ridículo seu, pero eu creo que en xeral, mmm, non sei, todo o mundo que sabe máis que a que te podería xulgar ou tal, en xeral tivemos unha, unha recepción super... Boa, então eu creo que hai que perder moito o medo a que se rían de ti porque se alguén se ríe de ti é porque non ten outra cousa que facer. E ese é máis fan de ti que o que di que lle o meu grupo. Marina sempre di eso, é plan, fan behavior. Cando alguén, sí. cando, cando alguén se comporta como unha un tremendísimo hater, di, é que simplemente fan behavior, sabes? Se xa estás obsesionado. Estás obsesionado. E eh, eh, a parte só, eh, o sea ese tipo de, de comentarios, actitudes con respecto a todo tipo de proxectos, porque, sabes, en plan de... hai xente que te que é especialista en ese tipo de, de historias, existe, ese tipo de voces con respecto a, a moitos proxectos, sobre todo no mundo, mundo, mundo da música, no mundo cultural, fala máis da persona que emite o comentario que do, do proxecto do que está falando, eh? que, é xer, é, é o que é o que dimanina. Sí, si, totalmente. <muchas> Totalmente, fala, fala, fala dele. Estamos nos indo de, de hora, eh, váme matar no, no salto. Quería preguntarvos outra cousa máis sobre, sobre o concerto. Pero bueno, creo que bueno, mira, teño aquí apuntado cousas, molote cousas que quere facer con vós. Quería justo un, un, o tema que presentei fa mola porque un, un, un grupo porque estáis dispostos a complicar vos a vida, a colleir un bus de 12 horas, que é das millores frases que moita xente non, non conoce o que é eso de, de grupo musical, eso é unha maravilla de como está como está planteado. O quería falar con vós tamén do tema dos concursos, de como é o tema, non, o do festival o tamén o do, o do, o, do bueno, foi o do revenidas, o do cual tamén o tema do noroeste. Quería falar tamén da arte das portadas que que iso tamén é outra, outra joyaza que tenes. Ese cimo es vidas e Arancha Ramos. É outra maravilla. E después, o resto Google imaxes. Total, buscar Google non sei que, que rosa por filtrar por color, non, que podes sí. en VG. Sí, Castambler. É que nos en 2014 tiñamos 17 anos, Tengo os anos duros. Cuatro aso sús me caga, mira. E despois era otra, otra, o tema dos do referentes, ¿no? que sí que os coitei que eso, que a parte tamén falaba desde de Sleepy Spies, creo que vos comentei, conocínase a través de vos. Despois sorprendérome escoitarvos tamén que que vos moraba Nairfygent, eh que ¡Buah! que o conocino fai non flamativamente hai pouco, e despois eh, preparando un programa ben que comentaba, se foi un plan, bua, tío, é que foi <ríe> como foi como Vale, quería comentar un pouco de cosas, pero o último que comentar e xa, e, xa, e xa vos deixo porque sí, non quero vosar da vosa confianza e eh, ne cabusei moitísimo esta hora É eh, de direto de, de Polas Bravas eh, de repente unha de vosas dúas, creo que foi Lucía ajáchase, busca no ordenador eh, unha base e poñedes Sabina eh, Pacto entre caballeros É que somos moi Sabineras, nos gustanos eh. moito, non irónicamente É que eu era en plan, isto é irónico, non é irónico, e disen, da igual, da igual, da igual, tío. Isto é unha eh, maravilla. Tá de salir, ou sexuestro, tedes que compralo, A ver, quero dicir, ou sea, eu entendo que Sabina ten as súas cousas, non? Quero dicir, como todos, todos somos humanos. Non creo que teña que sacar o carné de progresista, pero somos inscritos no, no, no. del salto. Eu entendo o rollo, sabes? Que pasa, a min Sabina páreseme dos mellores letristas en español que hai. Sabina Pancho Varona, Este concepto. É que así, eu estou disposta a separar arte de artista nun so caso. E ese caso foi quin Sabina. É que en ese momento, o sea, todo o concerto foi, foi o que falamos, ¿no? o concerto funcionou guai ou polas bravas funcionou guai, uh -huh. e de repente facedes eso. En en nós, joder, sabes, era plan de porque eso, o que dices, hai peña que é hater de Sabina e peña que é super fan, no? Aí este sempre este rollo. De repente era a sala de dun dos nosos pisos, tío, e eh, cando estás con colegas eh, de repente foi que haste eso que que é complicadísimo de, de facer, sabes? E eh, tan tan despreocupado deso, de, de de que quen lle vai gustar, que non lle vai gustar, en plan de tios. En música estamoslo pasando ben, punto, tío. Non sé, a mí para mí, mí, mí a sensación foi un pouco foi un pouco esa e foi tan agradecido de dicir, de joder que, sabes? Foi poder chegar a esa conexión, pareceme Por eso é moa a Rapazes. É que eu creo que hai que tomarse no. menos en serio. Sí, e sobre todo, función. a ver, esto, esto nos faltíamos porque non chegábamos a, men, a minutaxe que nos pedían, pois, pues, concertos. Non tínhamos suficientes cancios e, por eso, metíamos a Sabina. Si chega a estar a, a base del de, eh, caso de la rubia platino eh, karaoke en Youtube, en vez de Pacto de Calvalleros teria sido esa. Ojalá. <risa> pero eu creo bueno. que non os compartimos con Sabina. En plan, el horrorizaría se descontar esto, sí. pero e que tamén é un amante como das microimágenes e tal, bueno, non sei, eu creo que estamos influenciadas por Sabina. Si, sí, ah, a El Vallejo verde é pero bueno, en é o que hai. Gustanos moitísimo. de sí sí física ou química Sí que si sí que hai notas, o sea, no, no, no, no pillara, eu tampouco son un gran sabinero, es eh, o sea, que non son, o sea, son dos que entra e sae, non non tal. Pero sí que, por exemplo, agora penso, tío, el lavado en seco sí que ten así cousas de De, a nivel de composición, non é de imaxe, si sí que pode ter por, por aí. ¿no? Vos volver a escoitar, pensando nisto que acabas de dicir. Encantaríame, ti sí que tamén é filólogo, mm, unha aproximación da literatura, literatura comparada. Sabina, <risa> brazo a ti, Mati. O pues gana... Voy, voy a propoñeros do salto para facer un artijo así para... para, para Aquí para estamos, dar, porque necesites. A revista. Rapazas, eh, moitísimas gracias. Ahora vou dar a xenda. Non sei se si queredes... Vai ser unha cousinha moi rápido se si queredes quedar e xa quedas a despedida ou se si, si queredes marchar. Eso sempre dou a opción para a xente que ven. Ma, eu quedo. No, si quedamos, solo ¿no? vos dixo que hasta agora quedou todo o mundo. tamén sí, sí, Non no, no. no, no vamos ser as primeiras sin dicir adiós, non? Pues nada, bella, vamos a la sienda. Vale, eh, bueno, recordar que a, a música, o si no pusiamos a música de fondo, que a veces poño, Porque como Marina escoitaba ben, non quixen puñer máis música para que me podes escoitar. Pero que se vades que as músicas das cabeceras son de... de... Marchos! <ríe> Dixo, déxame en paz. Xa, Hasta aquí. Eh, a música é de, son de camarada animo e un grupo viges que agora mismo xa non existe pero que podes buscar polo Bandcamp e, e tendelo aquí vol. Xenial. Ah, mira, aí volviu. Marina, marchaste, escapaste, dixaste zo. So. Estás muteada ahora non te sentimos É unha conexión Menos ah, mal que foi no ah, final Perdíme a xenda, creo Non, non, non, ainda, ainda, estamos, ainda no estamos, estaba, estaba dicindo simplemente que, eso, o grupo que poñemos que é camarada animoi, que vos invito a todo o mundo a, a que vos tedes unha un es, un escoita, están os, os discos que sacaron, está no Bancamp e, e tal. Eh, recordar, bueno, antes de, que telo dito antes, eh, Brad Santifa, no, en, en Twitch creo que non queda, pero no Spotify tedes o enlace ao vosso Soundcloud, ao ah, vosso Instagram... Guay é a vosso canal de YouTube, así que bueno, que mirades por aí e eh, bichedos un pouco que fan estas dúas rapazas. Eh, comentar a agenda, eh cousas que veñen ahora, mañá mismo Lúa vamos que Pablo Seigas fa un directo a través de, da súa canal de YouTube no Barba Azul de de Millo. Entonces bueno, creo que podedes ver xente de todo o mundo podes ver directamente o, o espectáculo de Lúa o sábado 27 de xullo é eh, a final do Poetrislan de Carral. Non sei sé si se a final ou aínda é o último a última semifinal do Poetrisland de Carral, eh, que recomendo a todo mundo que, que vaya porque está moi guai, eh, a Taberna Ferro está, está moi guai tamén para, para estar máis a jora en verano. Eu non podo porque teño unha cena, pero eh, jostrime, podre, podre ir. Eh, o 31 deste de, de mes, deste de mes, ¿Hay algo? Creo que me puedes decir que hay algo, ¿no? ¿Hay algún sitio? Sí. Como, pero está, estas tipas están a otro nivel. esto ¿Puedo contar? ¿Puedo contarlo? Sí, puedo sí, contar. sí, sí, Antes del de programa dijo, oye, bueno, eh, eh, ¿tienes alguna data próxima para, no sé, para comentar también al final del programa o durante la entrevista? Sí, el 31 de suyo, ¿dónde era? Ah, sí, en la plaza de Quintana. De... Pero así, así, tío. Ai Diosete. na praza da Quintana nas festas do Apóstolo, non? Aí sí, estádes coa Algemáis, estádes como coa Algemáis, como o eu... Que eu saiba, bueno, iso pilota máis Marina. Eh, no momento tería que consultar agora os horarios que coido que, que non sairon. Eu sei que tocamos a noite do 31, o que pasa que hai máis concertos porque dende aí uns anos as festas de Santiago Están planteadas para Están que existan ¿no? concertos simultáneos en diferentes zonas. Entón, eu creo que seguro que coincidimos a vez con outro grupo. O que pasa ah. que, como non teño horarios, non vale, vale. sei que no, con que, qué, que no, pero bueno. Que no propia noite que habería máis... O sea, que a mi sí, era desvos máis al jamás... Bueno, a xente que vos ixan a red, xente que xa decides que o marketing non se vos da ben, xoamente... e xoamente... que isto é unha prova deso, un... non saber que, que fa cercando, non? Avisaredes o, o propio día, o 31, ás nove da noite... En plan, Concierto, que... sorpresa. Glitz bueno, concert. Estou fa... Que estou falando aquí lesións, cando avisamos hoxe ao mediodía, de... o sea, sacamos hoxe pola, pola maña o, do, o tema do, do programa, e volvo a, a disculparme. Eh, vale Pois pues unha apropiado co tono do grupo non podría ter sido digamos... miñor despois poderás escutar isto en podcast, eh, mas quedará o vídeo coljado entón bueno, que a xente poda eh, visitálo eh, o 5 de ajusto, eh, volve a ver o festival Loro e eh, xa anunciaron o evento poético que eu non quero rosas este ano está pompa boato, está Samuel eh, Fernan Permui, e eh, tamén está todas as formijas percorrendome mandas que o proxecto que ten Andrea nunes con Alba Maruxa. entonces É bueno, eh, na en sesión Bermú, é algo moi chulo e de Xamiño. O resto do festival tamén está moi chulo. O Loro Facu bueno. é un festival super agradable. Eh, que falamos, unha organización que se parte o lomo porque todo o mundo, público, eh, técnicos, eh, artistas, estén sintan cómodos, é o Como, como dixeron aquí as amijas de Bras Antifa, non é tan habitual. Se jun vai subindo a altura do, do palco, é menos habitual. É, así que é importante que, que apoyedes e que este tipo de tal. E non sei se álco evento que me perda, que, pero non tiño unha cosa máis localizada. Como dicía Nuria Vil, o verán e a poesía non no maridan ben. É, é nada, simplemente eso. Volver a agradeceros Bras Antifa por pol vir oxe hasta aquí. A holpe de lunes. Estou, estou sudandérrimo total. E aquí... eh, eh nada, simplemente... Ah, bueno, aviso xa tamén, isto xa é unha cousa máis da, da catapulta, dicir que en a xosto eu non mo face pro eh, Vou veño en setembro outra vez, porque, o que xa, a poesía podes coitar os programas que xa estuaron e xa está, volvemos en setembro con, con máis programas, xa que podemos prometer pero entre chollo, uns días libres e tal, pues, queredes que este servidor pues, un pouco tamén carjas baterías ¿no? que, que diablos eh, e nada, eso, jaxiñas a todas a todos por, por segirnos eh, de novo, jaxas para Santifa eh, vémonos Intentaremos vernos canto antes. O Tiohas da Popular era unha festa das vosas eh, estaremos pendentes. Non bueno, nas festas, nas barras. do lanzamento dese de queixo, vale. Nada, moitísimas grazas por traernos, fainos moita ilusión. O salto é eh, o meu medio favorito, ademais. Eh, así que, bueno, foi moitísima ilusión estar aquí. Eh, nada, foi superagradable. Traías a entrevista super estudada si, sí, ensexa, estudada... sí, flipante. Eh, sí, lebran, muy... ósea, agora vamos a empezar a mencionarta igual que sempre hicimos, Cibran tenreiro. Pois pues, como ela me el parís. Bueno, bueno, bueno, eu creo que Cibran leva me anos de ventaja de, no mundo da, da comunicación, pero pero agradeces ese as vosas palabras, o dito, eh como di Marina, moito menos falar e eh, máis facer, máis, máis bailar e eh, máis historias eh, que estas reflexións de, de teóricos eh, que, que nos fan perder a ji, <risas> jajaja. Pues gracias, gracias a todos. Eh, vemos vemos pronto, ¿vale? Meño. ¡Ciao, ciao! ¡Ciao!